Velkommen til Filmsofa. I dag har vi set Universal Soldier, DF Reckoning, så du ikke behøver at gøre det. The, oh! the FBI has some questions for you. Have you ever seen this man? His name is Luke Devereaux. His prints we're all over the crime scene. You live among them like ghosts? Okay, Lange, hvad er jeres altså umiddelbare tanker efter den her fantastiske film? Oh, jeg så ja, nu skal jeg sår stadig. Ej, det er jo da censurleders action-packed. Ja, men som jeg vil også sige, de går i gjort os sammen tjeneste, og så bare have, have klippet den såkaldte handling ud, og så kun haft action-scener. Det var en film, der var to timer lang. Det behøvede den ikke mere. Nej, det, det, det gjorde time. den time for lang. Ja. Det, <laughs> det, det, var, det, det var altså vores review af filmen. Ja, yeah. Så må det bare godt. det. Se næste gang. <laughs> Ej, Men, det var Universal Soldier. Det, det var en film fyldt med karakterer, der var fuldkommen ligegyldige. i. Ja. Yeah. Øh, og dem, der sådan, var lidt tilbage fra de gamle dage, fra de gamle Universal Soldier, ja, de var ikke særlig meget med. Nej, <laughs> like, så... Det er nu bare lige hurtigt tager noget om den. Men det er måske også meget ambitiøst deres. altså den 1'eren husker vi alle sammen som god. Vil mm. ikke se den i nogle Vel? Nej, godt. Vi husker den som god. Øh, nu er det efterfølgende de er ikke så gode, og så har vi ligesom ikke set et stykke. jeg har set den, øh, den anden med Sherlock fra en den også. Øh, nummer nr. 2 med ham. Okay. Øh, som er fjerde. Jeg må, jeg må, ja, det, det er så den fjerde. Det var faktisk okay, mm. men det er også mere fordi, den har lidt nostalgisk statisk værdi, fordi Billy Goldberg har en restaurant, han var med i den, så det, det var meget fedt. Og så kom der så en udgave uden Jean-Claude, og så har de så åbenbart lavet et, en reboot. altså, hvis, hvis vi tager fuldstændig kronologisk, så både og 300 er både 2'erne og uden Jean-Claude, og okay, tager en ja. udgave det samme år, som den øh, anden i jean blev udgivet. Og var det ikke året efter? Eller det Ej, var det der. samme år. Nå, det er travlt. <laughs> ja, er, det er, det er, det er smid, mens, øh... Og så... Jeg tror, at det gik ind til 2007, hvor der kom endnu en uden, uden Jean-Claude. Og så kom der de her to nye reboot af serien, som de så kalder 3'erne og 4'erne ind på Play, hvor vi så øh, den nye film her. Men toren var han er med. Hvad års den fra? Fordi 1'erne er fra 92. Ja, 1'erne er fra 92. Så mener jeg, var det ikke fra 99, eller sådan mener du, er fra... Altså den, den kronologisk set, 2'erne, mm. øh, den er fra 98. Og så kom 3'erne... I 99 kom den toren med Jean-Claude i 99, mm. så jeg solgte. Jamen altså, jeg ved ikke helt, om det er det samme firma, eller står bag, eller om det er to forskellige instruktører, eller et eller andet, altså, <laughs> Men Det men, må det næsten være. De her to, <laughs> de to reboot-filmer, der er kommet nu, der havde Bjarke så indledningsvis set uh, den første, indtil han faldt i søvn, eller yeah, stoppede? Yeah, den kom i tv en aften, og så så jeg den. Eller så man selv beskriver det, faldt, indtil han faldt om. Ja. <laughs> øh, men... ja. og, og man kan håbe lidt, at det er fordi, vi ikke har set træerne, hvis vi skal kalde den det, at, øh, at den virker lidt øh, sort nogle gange. Der er i hvert fald nogle ting, der ikke sådan er <laughs> godt forklaret. Og du tror, det er derfor, simpelthen? Det tror jeg ikke, men man kunne håbe det. <laughs> for filmens skyld. Men kan I huske, før vi ikke med at se filmen? Altså, en eller anden, så vil med at sige turen, men det var meget sjovt. Ja, altså to og rebooten. Mm. Men jeg kan du huske, inden vi er i gang, så snakkede vi om, om vi kunne prøve at se, om vi kunne gætte os til, hvad der sker i derom. Ja. Så skal vi måske starte med det. Ja, jeg vil, jeg vil godt øh, være hurtig og så melde pas her. <laughs> okay, du kan ikke gætte det. jeg tror simpelthen, at vi, vi følger Jean-Claude. Mm? Øh, I hans... Øh, hvor han bliver forordet af for regeringen. Og så til sidst, så så bygger han sin egen modsændsager, som vi så ser lidt af her i 4'erne. Men, men ja, altså, der er ja, måske to, der er og måske og det i 1'eren her, som vi så ikke har set, eller ja, særlig meget af. Øh, der er måske det i 1'eren, at Jean-Claude han er jo nok den gode, ikke? så han er nok den første, der bliver kommet ud af det her regeringseksperiment. Øh, og så altså, i stedet for til sidst, i stedet for at slå Dolph Lundgren i Hjæl, som også var den unge i ja, de gamle film, så har han jo så åbenbart også konverteret ham, fordi han er jo også med i turen her som en med sammen her. Ja. ja. Altså, som jeg husker, så er det i etern at øh, regeringen jagter ham. Og så i... Øh, Næsten ja, originalen. I fire. Øh... når jeg siger 1'eren her, så mener jeg reboot. Hvad? Når jeg siger etern her, så mener jeg den første reboot. Den første reboot. Okay, originalen, det så, siger, så ser vi originalen her. Ja. Der mener jeg, var det var noget med, at der jagter regeringen ham, fordi han først første, fik sine tanker tilbage. Hmm. Øh, og så flygtede han fra det der facility, hvor de bygger de her Universal Soldiers og få fingrene i en journalist, som han har det sjovt med. Og hun, hun bliver så også jagtet. Øh, den anden med Jean-Claude, altså fireen eller The Return hedder Der mm. øh, mener det noget med en uh, artificial intelligence, der hopper ind i noget. Hopper ind i sådan en universal soldier-krop. Og så, kunne, så styre simpelthen en hel del af her Universal Soldiers Men hvor Jean-Claude Van Damme spiller den person Som styrer det her program med Universal Soldiers Så det ikke var nær så uetisk som det var i etter Men det er vel ikke så meget ved ja, Eller, eller Det er ikke så meget på der at gøre Men det er den samme person, det er jo Luke Devereau, han spiller mm. så. Og så forestiller jeg mig, at han i den første reboot Bliver forrådt af regeringen mm. Og så bygger han den her modstandsager Ja som vi ser lidt af i fire. Tror I også det er døde soldater så i Vibuden? I Vibuden? Det, det virker er... som om, at de i stedet for bare er, er genetisk ja, lavet fra for bunden af på et laboratorium. Det ja. synes jeg virker som om, han siger til start med, men det kan selvfølgelig godt være, at det er DNA fra døde soldater. Jamen altså, jeg tror på en hel del af dem, det er døde soldater. Men øh, det betyder så også, at hvis de skal reproducere sig, så skal de bruge døde soldater, og det firen her handler, så, handler om, det er så, at de har fundet ud af, at der er nogen, der kan lave kloner øh, til, om til de her Universal Soldiers, og så vil de jo have en måde at reproducere sig selv, uden at skulle til at finde nogle døde lige af super, super Soldiers, mm. som så skal gøres til Super Soldiers. Ja. Okay, det er simpelthen sagt. No. <laughs> men men øh, så den her film, vi lige har set. Skulle ja. vi have set af Nej. Det er <laughs> jo fuldstændig forvirrende, at alle dine nummer bare slunker Og Vi taler om, forskellige ting. Skal vi ikke lige, bare lige, lige, lige rids handlingen af den her? Jo, i den her. Lige kort. Det, det, uh, det, det er et frightening. Den starter uh, ud med... Den har ingen handling. <laughs> eller uh, den starter ud med, at man ser en uh, man ser perspektivet i sådan første person... Det er ligesom, når man spiller og skydespil. Det bruger de rigtig meget, kan vi lige hurtigt indskydes? Det, det bruger de meget i starten i hvert fald. Uh, mm. Det ser man, ham han uh, slået ned af en gruppe mennesker, der er maskeret. Og infiltreret hans hjem. <coughs> ja, infiltreret hans hjem. De overfalder hans hjem. Uh, så den ene af dem tager masken af, det er Jean-Claude Van Damme's uh, karakter. Man så ser skyde hans kone og barn. Og tæsker ham med et Det er ja. Og mange gange med et ko Øh, derfra så vågner han lige pludselig op at koma der var 6 måneder langt 9 måneder faktisk ja, 9 måneder. Det. Ja, det er ligegyldigt <laughs> ah, nej det er dig det er vigtigt det er bare ligegyldigt <laughs> og så bliver han ligesom udskrevet ja, bliver, fra hospitalet udskrevet fra hospitalet, så man finder ud af hvad fanden der er sket og man finder ham her, der har slået hans familie ihjel og så det, det er det det mest er gået ud på og det er faktisk lidt det er faktisk lidt <coughs> spøjstvækning fordi der smittes en masse action scener ind der skal der selvfølgelig være men hele handlingen er egentlig bygget op som et mystery altså et, et, et, ja mysteriefilm altså han løber mm. og prøver at opklare det her ja helt komplottet altså mm. og, og det er bare sådan der er sådan mystiske ting puttet ind fordi han kan ikke rigtig huske hvad der er sket og så de folk han møder sådan jamen, han kender dem måske i forvejen men han kan ikke hans relation til dem og sådan noget Så altså, den er bygget sådan lidt netop som en mystery men den er bare smidt sammen på en eller anden ja, ja der, der, der er flere der kender ham end han kender, i hvert fald, i den her film. Ja. Og så der, så jeg, at han funder, en klon. <laughs> Spoilers! Ja, ja altså. <laughs> altså hvis I ser en god film med kloner, så kan I se noget, at han den hele dag i stedet for. Det er godt i forhold til det her. Spoilers! <laughs> Spoiler. <laughs> Men hvad med... Ja. Hvad synes jeg om, om at valge uh, hovedpersonen? Altså nu, nu, Bjørn, han er jo en Wikipedia-maskine, så han vidste jo med det samme, ham der det var en eller anden. Der er tit med i jean claude -film. Var det ikke jean claude film Nej, jeg synes, han for nylig har været. Altså, han har spillet en del film sammen med Jean-Claude. Uh, nu fandt jeg ud af, at han har spillet den her sammen med Jean-Claude. Han har også spillet den, der hedder Assassinations Games, eller, eller noget. Mm. Og så var han også med i Expanded 2. Og han er, han er som en af Jean-Claude's handlangere, også, hvis jeg husker eller det kan jeg huske. Det, han han en han, han, han er sådan en af new school og Dem der, der ikke rigtig kan få øh, en, øh, en rolle i en god film. Fordi han er en actionstjerne og ikke en action stjerne. Hmm. Så, ja. så han kan kæmpe rigtig godt, men ikke så godt skuespil. Nej. Han er også med i de der film, der hedder Ninja og Ninja 2. Som jeg absolut ikke kan anbefale Sådan <laughs> Hvad kunne I bedst lide i hans opsporingsarbejde? Var det noget andet, der ligesom øh, væltede udover jer? <laughs> jeg ved ikke, hvordan det giver mening. Det er lige meget. Men du har ikke sagt noget <laughs> lang Nej, <tid. laughs> okay. men jeg sidder bare og, og tænker, at det, det kunne godt være, men man ikke skulle være kommet i aften, <laughs> <laughs> Det er også lige før, at du var oplevet væk, faktisk. <laughs> <laughs> det havde måske sådan en fornemmelse. Ja, jeg tror, jeg tror sådan, den 6. sans, der de kommer ind og så siger, øh... Du skal tidligere op morgen. Du behøver ikke se... Det er ikke så var film. det som altså Mathias, der valgte filmen. Ah, ja, det, det er faktisk... Det faktisk det ikke var. Jeg, det, det, det, det var mig, der protesterede, efter at vi havde set et kvarter af Scary Movie 5. Ja, der protesterede vi vist alle sammen. <laughs> ja, <der> er, fisk, <laughs> <laughs> er det rigtigt? Jeg havde prøvet at holde os fokuseret binders til den her film, vi havde valgt. Så først var Scary Movie 5, efter lidt overvejelse. Men så må det også give op til sidst. <laughs> Det er så, så vi har eller er i starten af dem faktisk. Det, jeg vil faktisk ja. sige at har vi ikke set Skamu 5 så tror vi har sprunget fra den her film det var rent. stedighed jo måske det, det, er så... nok. det er måske nok men tiden løber altså nu har vi kun spillet 5 øh, timer ellers så kunne vi have spillet mange flere timer ja ja vi kan måske lige smide en random oplysning ind vi sad jo så det via, via. vi så og så det via via Plays app på Playstation 3 som har mange funktioner blandt andet. Da vi, prøvede på at, da vi lige sagde at snakke lidt for meget, og der kom et plot point, der lige blev afsløret, så skulle vi lige spole tilbage, og så prøvede så på at trykke på X, for på den til at få menu frem eller noget. Men så satte den bare en anden film i gang. Så det, det ved I, hvis, øh, hvis der er en film, ikke gider at se, tryk på X, så ja. kommer... Så kommer the end of the world frem. Eller <laughs> Det var bare den, der kom frem. Ja. Trykker man på X igen, så starter den bare forfra. Så det... <laughs> yeah. Bare instant end-of-the-world-feature <laughs> Ja, vi fandt ud af hvordan man spole, men det var kun hvis man startede filmen forfra Og så lige i de par sekunder, hvor den ikke havde, eller den tog man lige gå hen med nogle knapper, og så tog jeg gags Så kunne man faktisk godt spole Ellers var der bare... så var væk Eller ja, så bare bare mylden væk, og man kunne ikke rigtig få frem Det var helt vildt <laughs> Dårlig app, der kan jeg klart ikke anbefale sig at have. Og kvaliteten blev også øh, faktisk løbende dårligere på filmen, sådan øh, gentagne gange gang. <laughs> altså, både selve filmen, men også øh, <laughs> og bit-raceen. Og bit <laughs> <laughs> men det var, altså, ham er stuntmanden, som faktisk var ganske dygtig. Han, øh, altså ikke skuespillet som sagt, men, uh -huh. men altså, det, det, det er ja, ja. altså, jo op til. til det, til, at der var nogle, faktisk nogle fede action-sekvenser igennem filmen. Ja. Ja. Øh, sådan der var også nogen, der må undre sig lidt, altså det var, det var udført meget hurtigt, eller også så havde de spole lidt i et lille spole, men selv hvis der var spole så så det også rimelig hurtigt ud. Mm. Så altså, det jean fandt Fandami i sin tid blev kendt for, det var, at han var utrolig langsom, så man kunne optage det på det almindeligt kamera. Okay. så så det blive godt. Så fik vi det med, ja. har du optaget meget? Jamen altså, man er meget optaget af dem. Ej, <laughs> Ej ikke, ikke, ikke det, men altså... Men altså, for eksempel i Street Fighter, de der slow motion shots der, de er ikke bare i slow motion, det er også vildt op langsomt optaget, så man kunne have det i en god billedekvalitet, når man kørte det i slow motion. Mm. For ellers så ville man ikke se det der spark ordentligt, for så ville det bare gå for hurtigt. Og så ville det ikke altså fedt. Og det er det, han jo fra i sin tid, fordi han var jo trænet danser, altså, så han det... kunne holde positionen i en lang tid. Det var måske derfor han stoppede med som med kampudøver Og så gik over til film i stedet, fordi han var jo langsom Jeg tror aldrig rigtigt, at han har været så meget kampudøver som Chuck Norris for eksempel Nå, okay <laughs> ah, Men i, i, i det her... Ja, jeg, ved, jeg ved bare ikke, der, der ville bare så mange end eller klichéer Altså med først, hvor han tager hjem til sig selv, efter han har været i koma i ni måneder og så sidder jeg og spiser en mængelig grød, og så pludselig ringer jeg hans telefon fra en eller anden, der lyder som en eller anden drug dealer, der har hey, jeg har en levering til dig, og sådan. Men jeg, jeg, jeg, jeg tør simpelthen ikke, jeg, jeg er de er efter mig, eller... Nej, det kunne jeg sige ikke, de efter mig, han sagde, at ja, der er et der sker. Og så, så fint nok, jamen, hvor det, du bor henne. Og så får han så, nu nu adressen, og så tager han sådan hen og så er han så blevet tæsket i et eller andet lokale jamen, altså, det synes jeg giver meget god mening, hvis man så øh, filmen igennem, fordi det var jo planlagt. Han skulle jo skulle løse mysteriet. Det var det var meningen. Jamen, var det så også meningen, at ham den anden ville have det, eller hvad var det? Jamen altså, det kunne man på, hvem man tror, at ham den anden er. Ja. Hvis man så det fra den ene, Freud's synsvinkel, så var det i af at sætte ham på sporet af, af sig selv. Men hvis man Så man fra den anden synsvinkel, så var det jo godt. Mm. Uh, jeg ved ikke, om jeg skal afsløre for meget, men altså, det var regeringen, der var til at sidde i at dræbe uh, Jean-Claude Van figurer. Mm. Og for at uh, det skulle lykkes, så ville de have manden til at selv opdage alting og så med sin egen vilje uh, mørte Jean-Claude Van Damme. Og hvis det var dem, der havde sat ham på sporet af, hvor han skulle lede, mm. så ville det give meget god mening, hvis det var deres plan, at han skulle dø. Ja, regeringen, tænker du på. Ja. Men han arbejder jo ikke fra regeringen, ham der... Nå, okay, ja, okay, ham der. Vi så ham jo ikke enten i telefonen, gør vi? Nej, nej, ikke ude, han var død. Ikke ude, han var død. Når du ser på, at det måske var en anden, der ringede ja. og, og gav sig ud for hver ham. Jamen. Ja, men så er det måske mærkeligt, at han giver ham den rigtige adresse. Altså, så kunne jeg lige sikkert bare sige, hey, øh, det er mig, mød mig herovre eller et eller andet sted. Og så var der bare en anden mand, og så sagde han bare, hey, det er mig der laver et eller andet. Skal vi måske lige forklare noget plottet, før vi... Vi at snakke lade for <laughs> ja. Og for at forklare plottet, så har han... Ja, måske ikke ja. det hele. Bare, bare, bare lige sådan lidt hen ad vejen. Vi har næsten... Det er sådan... Ej, ikke helt! Ja. Øh, han... Okay, lad... Okay, han finder, han finder et lige... En eller anden, han har snakket med før, som han så ikke kan huske. Han finder ham dræbt et sted. Og han ved ikke helt, hvorfor. Han prøver at på spore, Øh, men på der hjemme ved ham, der er der på er dræbt, telefon, eller ved telefonen, der ligger der sådan en øh, sådan typisk, hvad hedder det, sådan en øh, dyrkende en, en tændstikæske ja. hvor der står hans navn, John hedder han, og telefonnummer. Og så på den så var der så en klub, uff, uh, det var sådan, ja. man fik en klub. Mm. Så tager han ind til den klub, og så, det er så bare en striberklub, hvor folk enten har kæmpe patter, eller meget, meget små patter. Øh, og så kommer jeg til og så er der pludselig en pige, der står. Over. Jeg ved ikke, om man kan kalde det strip, men hun står på scenen og står knuppet lidt op ad en streng. Og så genkender han hende øh, Og så <gørgård> Og det var faktisk lidt sjovt Mathias Jeg ved ikke om du lige vil, vil, vil, vil nævne det Der er jo noget du dig men over, jeg, jeg, jeg, jeg han dig over Jeg er ikke sikker på at genkender hende Så meget som at, han, at Det så ud som om at hun genkendte ham Og han så hurtigt har tænkt Hun kender mig What the fuck Og så jagter han hende lidt Og så ser næsten ud som om han er i gang med at voldtage hende Men så, så, det, så synes jeg, han bare er lidt på og så er lige pludselig kommer en mand med en ukser, og jeg slå ham ihjel og så lige pludselig hun <laughs> ikke væk fra ham. Øh. Men det var faktisk lidt sjovt, fordi man... ham så man jo på et tidspunkt tidligere, en mand, der... En VVS-mand, fandt ved han, var... det viser sig lige fra starten af. Men det siger, så tidspunkt... ham regeringsmanden siger, activate the plumber. Nå ja, det gør, rigtigt. Det gør ja. han sgu da også. Og det gør han i det han specielt. Nå, men så ham der, the plumber der, han, øh, han får lige pludselig ondt <laughs> i hovedet, mens han er i gang med at reparere et, et eller andet ting. Og så tager han sig afsted for at dræbe de her banditter. Eller, det er jo sådan de her soldater, som har fået fri vilje, ja, og våger de. Og så br brasser han ind på et eller andet bordel, hvor de åbenbart får de lilleste lyst til at tilfredsstille denne. Og skyder en masse, men så får de ham så vendt over til deres. Og ja, så kommer Dolph en lige og leger lidt med ham, og så og så, lige, så, så han over på deres side. Sådan kan det gå. Ja, dolf, han er, han er oversat til sævner. Jeg kan tale lidt af gode øh, engelsk der, hvor man ikke rigtig forstår, hvad han siger alligevel. Men hvad var det, du undrede dig over? Men det kan jeg ikke Pundersen. på næste Okay, du sagde, du undrede dig over. Hvad, hvad, hvad gjorde du, når du fandt med stribe? Altså, hvordan snudte de ligesom? Nå, nå det var bare fordi, det var, hun, hun havde sådan virkelig... Øh, det var sådan lidt akavet filmet scene, hvor det var som ligesom, om, hun ikke vidste, hvor hun skulle gå hen, og så blev det sådan lidt walk of shame-agtigt midt i filmen. Ja. Og det var bare sådan, øh, ja... Giv, giv hende her Fantasia en hånd, nu kommer den næste en, og så står hun sådan lidt... <laughs> Og så går hun bare ned scenen. Ja. Det er ikke sådan, hun kan gå ind og så Nej, Hun går bare sådan ned til siden af scenen, og så tager hun BH på. Så er der. <laughs> det er sådan lidt at Nej, ned i ja. backroom. Mm. Men, men det er faktisk lidt underligt, fordi derude... Før han når for få med hende der stribånd. Fordi hun bliver slæbt af en kunde. Så, øh, så møder han jo faktisk ham der på toilettet. Ja. Som øh, i første omgang bare står og lidt på ham. Ja, og så stikker han ham på samme måde til oh. ud til, som Dolph Lundgren stærk ham. For han skulle få hans, ja, free will. Mm. Men så gør han ikke mere. Og så går der, hvad, to, tre scener, og så vil han lige blive så ham med Nyx. Ja. Og det virker lidt underligt, hvorfor han ikke bare vil dræbe ham til start med. Det får man ingen forklaring på. Og det ikke. hele det er filmen igennem senere. får man ikke nogen forklaring på det jo. F okay, okay. Man, man kunne godt gøre det senere. Men... Så motivet til det er bare dårligt. Men det er vi snakke om, når vi kommer til slutningen. Måske. Vi lige husker om på det. Nej, mm. det, det, det er fordi... Det viser sig at ham, John her, han er lidt speciel. Både på det måde, han er... ...lavet. Og på... ...på det med hans... ...hjerne. Ja. Og, og det kan godt være, at det der stik, han får, det ikke virker... ...på samme måde som de andre gjorde. No. Men det ved ham der jo egentlig ikke, fordi... Han når jo han... han... Nej, det siger han jo egentlig, da, da de møder hinanden i John 1 og John 2. Øh, mm. han, han har, nu har han så egen free will, men han har stadigvæk de kunstige minder, kan vi vel godt tillade sig sige. Og det var det, han så skulle hen for at få fjernet, der hvor han så tager hen, efter han har dræbt hvad kan sige, den første John. Nå, de vil også fjerne hans minder. når det er sgu da ja. de, de vil de da også. Ja, okay. Okay, nå, lad os lige fortsætte med, med handlingen. Han møder hele de deres det her jeg ikke kommet til at være Okay, bare lige hurtigt hurtig. øh, Han møder striberen øh, Han finder ud af hvad et eller andet, med han var Blå, blå, blå, blå Hendes striberen, vil huske, hey, du havde forresten et Du har ikke haft nogen familie, som du tror Så vidt jeg ved, men vi har hygget os ud i en eller anden Kærhytte et eller andet sted Så er nummer 15 Ude i en skov ja. <laughs> Og så tager de sig ud i den hytte Og så pludselig så møder han sig selv Bum, og så skælder man mere efter det. Men jeg har allerede spoilet hele handlingen, der er vel ikke ja, ej, helt... Nej, ikke helt, Men altså, altså, den største spoiler er, at der er ikke nogen handling. Ja, det er faktisk... Nej en handling, men den... Den, den er så tynd, den ikke er. Jeg ved ja. ikke, om siger, er, men, er helt, jeg siger den er tynd, men... Der er bare flere ting, hvor, hvor det er sådan... Hvor de i hvert fald ødelægger det lidt for sig selv i forhold til, at det skulle kunne give nogen mening. Altså, om men, ikke... Det, det er bare så tydeligt opsat. Den måde, de gør det på, der det er, hvor det vil hen. Ja. Øh, altså, det er ja, det er som Kaffe Noir en, en anelse sort. <laughs> ja, altså der var flere scener, hvor vi sådan tænkte, hvis man går den til sortbid, øh, fjernede teksten og så bare lavede undertekster på den, og så skrev man enten det de sagde. Så må man ikke faktisk gøre det til en eller ungen, ungen, fin. Ja, ja man bødte ikke indre, hvad de sagde. Man skulle bare tage den over på fransk sprog eller, eller andet. Ja. Så havde den været der. der. Fordi der er en eller anden scene, hvor der, hvor efter han har fået fat i en stripper, når de snakker på et hotelværelse, hvor de, bare, de står bare stiget i luften, og så står de bare ja. taler mega mærkeligt. Ja. Altså det minder om ja. en eller anden fuldstændig gammel film, når film. Ja. Som en fransk. Altså... <laughs> her var det mærkeligste af Hvordan kan det være, du så mig, som du kendte mig? Det er faktisk lidt som at se The Room nogen. Den har jeg altså ikke set. Det har ikke. Ja. <laughs> dårlig afference. Spoiler. Er han også klogen, eller hvad? Du, du, du, du. <laughs> Nej, det er også bare den der, at man bare kommer ud af, ud af ingenting, og ja. altså, der er så mange one-liners i den film, som ikke burde være. <laughs> ikke skrevet som one-liners. Det kan man så sige. No, man det, sige det, det var langt her. Det var langt her. Det var Det var skal... dumme her. Jeg synes, han du, har sagt var... dumme vilje, men det er sådan lidt... Men du står med man, nogen anden film. Man kan vælge. Ja. <laughs> ja, Men... Ja. Ikke... Det var faktisk så, fordi, som Mathias har nu, nu, der var virkelig ikke de one-liners i den her. Selvom det var sådan lidt en one liner film. Ja. Altså efter sådan en action. Der er også ikke det film, nogen, man kunne huske. Jeg kan ikke huske noget at finde næsten. Det er fordi, det er. <laughs> Men jeg ved ikke, på et eller andet tidspunkt... Altså jeg har også et eller andet sted, så har jeg lyst til at se træerne, fordi jeg tænker, det kan simpelthen ikke passe, at de har lavet sådan en dårlig en. Der er et eller andet i træerne, der gør, at det burde give mening, det her. Men jeg også bare. Jeg ved også bare, at så sidder man tre timer senere, og så tænker hvorfor helvede har jeg lige spildt <laughs> tre timer af mit liv? <laughs> ja, endnu mere, hva? Ja. Jamen det, det, der egentlig undrer mig lidt, det er faktisk om, om 1'eren, som jeg nu kalder den, som du kalder 3'eren, som Bjarke kaldes ikke sådan. <laughs> så den første del eller det første remake, jeg gad godt at vide, om den også er lavet som et mysterie, som den her. Altså, de kan ikke rigtig forestille mig, hvor den er. det må man da ikke håbe. Men det vil være mærkeligt, hvis den første film var sådan mere standard actionfilm, og så de laver toren om til sådan action-mysterie. Mm -hmm. Altså, det men det, at der jeg mener du de må lave ja, et det, eller andet altså, i trejern som du kalder et eller andet som Bjerke kalder sekseren <laughs> <Ja. laughs> altså de har skiftet hovedrollen det tror jeg nok ja, det, det jeg ved jeg. vi faktisk ikke det uh, var mærkeligt de uh, skifter perspektiv fra fra et eller andet til noget andet jeg tror faktisk du er ret i at det er nok Søren Klot der har hovedrollen i den også fordi at uh, et eller andet okay også fordi at at man, man starter jo med at se den første perspektiv her, ikke? Ja Så det er jo lidt en afsløring, at vi ikke følger Jean-Claude ja. ja, det er jeg ja. Så kort og lang er Medmindre I af en eller anden grund synes, at den første re reboot skal også dreje hvis man går efter via place Skår Hvis I synes, den er helt fantastisk god, så kan I godt tage at se den det gør I formentlig ikke. I, <laughs> Men det jeg ikke er ikke engang sikkert. Altså hvis nu vi den første, er en -film, of, ja, det er en actionfilm. Skal... Ja, det, det er det. Jeg synes faktisk, uden at afsløre altså, det er større komplot, <laughs> hvis man kan undgå det. <laughs> så synes jeg synes faktisk, at slutningen den er, den er på en gang godt sat sammen og på en gang dårligt sat sammen. Jeg synes, den er, den er godt actionmæssigt sat sammen. Der er nogle fede actionscener i den. Ja. Man går mok. Men det, det ser rigtig dårligt op, fordi på det her tidspunkt ved man ikke særlig meget om handlingen. Og det man ved om den, altså, så er der ikke nogen klar good guy. Altså, det er, sådan lidt, ja. det er sådan lidt, den ene er sådan en øh, sådan en undergrundshær, der ligesom vil have sig selv op, som ikke nødvendigvis virker som good guys. Mm. Øh, og den anden, det er ligesom en mand, der arbejder for regeringen måske, med eller imod hans vilje. Ja, altså man kan faktisk... Og sådan, hvem øh, holder og så er der bare sådan en kamp, og så sidder han bare... Det, det synes jeg egentlig, det er faktisk nok den eneste ting, der sådan er et eller andet sted, er, er ret godt ramt i filmen, fordi der er jo egentlig ikke nogen af dem, kan vi jo godt sige, der sådan det sted er good guys. Ja, tænker jeg, der er ikke nogen øh, når man er færdig med filmen, tænker man ikke det var The Good Guy et eller okay. andet sted så, altså, så, vi har den her regering og vi har øh, Oren her, og, og The Good Guy, det er sådan set hovedrollen men han er så også lidt en syndebok fordi han, han følger jo bare det den ene side har tiltænkt sig, at han skulle gøre det ja. sidste ende altså. og man kan sige, at sidste ende bliver han vel, altså ja, yeah. alle parter på nær ham får vel det ud af ham, de vil have mere ja. eller mindre Nej, det gør dømmer. de jo ikke, nej, men, Ej, men da, da, da, den par <laughs> drenge kregeret ham. Men det, sig det, sig. men det er bare lidt undeligt, ikke? altså når man ser sådan, et, sådan en, øh, altså i slutningen det er jo sådan en optak, sådan et klimaks, ikke? Ja. Men det er bare mærkeligt, hvis ikke man investerede i det, fordi man ikke rigtig, sådan, ved, hvad man skal holde med, eller ja. ved, hvad det betyder, hvis der er en af dem, der vinder. Det er sådan ja. lidt undeligt at sidde og se det så, så det er lidt tomt, selvom det er godt lavet action. Det første af filmen var en time for det var den. Altså, der må være nogle små pauser med en action-film mm. som den der, men altså... De var lidt for lange, når der var ikke nogen Men det virkede lidt til, at de... Lad os sige, at de havde en million, og så havde de brugt 900.000 på kampscener, og så havde de tænkt, fuck, vi har skudt alle kampscenerne, vi skal altså få det her til at... Amount <laughs> til et eller andet. Mm. Ja. <laughs> og så har de bare sådan ja, fyldt det lidt ud og spurgt, om de ikke lige kunne uh, sige replikkerne lidt langsommere og lidt mere stilfuldt. Og så, yeah. <laughs> <laughs> eller eller, eller, eller også, lige sagt, så har I sagt, at jeg klikker den mere en gang, fordi er altså yeah. mere det ikke værd. Ja. Mm. Men vi vil meget gerne høre podcasts om træhånd, hvis der er nogen, der vil bruge deres tid øh, på at se den, så vi slipper for det. Gerne lige selvfølgelig som vores, og øh, også gerne lige så rådet. Selvfølgelig. Gerne mere rådet faktisk, fordi det er os, der skal have øh, youtube <laughs> <laughs> Men Hvad var jeg så yndlings-action-scene så? Jeg tror faktisk næsten, det, det var, han... Øh... Det var inde i butikken. Ja, inde i butikken. Det er klart. Okay, der. Det var der, hvor han begynder at kunne finde ud af at slås, og så går han jo helt amok. Det, ja. det var ret fedt. Ja, det var der, hvor der plommer han var blevet. Han arbejdede ja. med unikronklæderen. <laughs> jeg skal bare sige, der er, der er en ting, med en og bad, det er ret fedt. Ja. Ja, det fedt. Det vil sige, ja, det synes jeg faktisk klart var den bedste. Også fordi at til sidst, der kommer det lidt over i, uh, i at de uh, åbenbart er gået for at regenerere sådan i løbet af... Hvad ved jeg 12 timer til at det er i løbet af 12 sekunder øh, Hvor de sådan bruger øh, deres arme som skjold Og sådan noget Ja det de, de kunne jeg godt lide at de bruger arme som skjold Det var bare skjold, øh, men... helt så hurtigt ja, ja, Jamen det var også mere det Det var fint nok at de bruger arme som skjold Det er mere at det gåede fra at til start med Der øh, ja, der gik det helt vildt langsomt Så lige pludselig var det bare Fra sent til scen, så er de bare hated fuldstændig ja. Det er ligesom om de ikke har haft, de, haft penge nok til at, at beholde deres sår Og så er de bare sin Fuck det er en ny scene så er de helt igen <laughs> Ja Round 2, fight! <laughs> jeg, jeg var faktisk godt den første kamp, øh, hvor The Plumber han var. Altså hvor han, hvor han angreb det der bordel der. Han sagde bare den lige samme lyd hver gang han slog. Ikke, det var virkelig leverende. Var det der? Var, ja. det, var det ikke det han slossede på bodegaen? det var ind i motel. Det var motel. Hver, gang. Er det, jeg jeg det, det. hver gang han slossede, ud, så skal være ærlig. han. Ja, der er ligesom en shotgun der, der gik ind amok. Ej, altså, ja. hey, det var ikke der. Fordi, ja. Nå nej, nej modellet, det der du ret i. Ja, ja, vi har tænkt på motellet selvfølgelig. Ja, eller ja. ja. ja. ja den, var, den var faktisk også ret god, ja. Og lige kom ind med shotgun. Ja. Men motellet til gengæld, den var... Det øh, var mærkelig. Ja, og har han virkelig en af ved han lavede hver gang, han skulle slå. Men det kunne man godt mærke, at, at øh, ham hovedpersonen han var en dygtig stuntmand På det måde, at han fløj rundt og væltede over tingene. Ja. Altså ikke, at han gjorde det sådan mega komisk. vildt rundt, men altså smidte op ting og, og vildt sammen og mm. et toiletter. Nej, velvide. <laughs> jeg ved ikke. Nå, men er det en film, vi vil til vores kære publikum? Nej. Kom det godt. Hvis du var yderst fan af konceptet om Universal Soldier, så nej. Christian? <laughs> <laughs> ja, jeg synes faktisk, at det er særlig Altså, jeg synes, at handlingen et eller andet sted var måske spændende nok. Det var dårligt fortalt. Meget dårligt fortalt de skal ikke lave en remake af den. <laughs> eller jo, det skal rent faktisk lave et remake. Bare fordi, at, altså, at den gamle, altså, gamle er så gammel så skulle de godt lave et remake. De faktisk putte nogle penge i det, og så fjerne Jean-Claude for dem fra hele konceptet. Det var faktisk mærkeligt, fordi Jean-Claude og Dolph Lundgren, de var bare næsten ikke med. Nej, men man kan godt se, at de, de på en eller anden måde har fundet ud af, at okay, det de her to, der ligesom... Øh, skal sjælde filmen, men de er lidt over the hill, så øh, de kom på forsiden af coveret, og mm. så er det ligesom også det, og så forsøger vi at være med på, at putte dem så meget med i handling. Ja, ja. Altså, ja det det kan, kan også godt... være en del af budgettet, at de sådan vælger, jamen altså, de skal være nok med, til vi godt kan putte dem på coveret, og så putte de måske lige en lidt for central version, øh, position på coveret, men altså så... <laughs> men så har de haft mad, med, og så har de puttet den øh, homage, der skal være til den originale serie. Mm. Og, og så kan de slippe billigere, fordi tjo, øh, så selvom for Fordham har lavet meget, meget, meget billig Brass, mm. så tror jeg ikke, han er så billig igen, som den her film nok Jamen, hvis, han kunne, det det med, hvis han kun det er det der med, at hvis han kun skulle være der en dag og optage, så kan han jo, altså, så kan han kun Ja, men altså, ja, det er noget i den stil. Han har ikke fået, fået en summe penge for at komme i en dag eller to op til. Mm. Jeg sige, men med de scener, han var med, og den måde, lavet på, det, det virker til, det er sådan, ja, en, to, Øh... ...dage, hvor han har været med. Og så resten har de ligesom lavet... Måske, måske, måske lige, en, lige en uges tid med noget, det korte have da ferien kamp og sådan noget. Ja, det kan. Ja. Men det, det virker også meget til, at de havde en stand inden hele tiden. Til det godt være det ikke var det. <laughs> ja, på den mærkelige måde, han lige pludselig var... Ja, men så altså, de og havde... Han ja, var bare pludselig lige pludselig an, hele ansigtet, som man ikke kunne se. Øh, hans ansigt ansigtstræk så godt. Og i nogle af de der kampscener der. Der er ikke den der klassiske bole som man altid har. Så jeg tror langstændig den der. Jeg øh, synes også, Sige. der var et par tidspunkter, hvor man ser deroppe fra, hvor man kan se, at det sådan er en... Hvor øh, det i hvert fald ligner en maske eller sådan noget, at han er på. <laughs> ja, det kan i hvert fald lige at gøre det nemmere for ham. Stop, man, at han lige pludselig er malet mærkeligt, så fluggede det forklarede. Der var også utrolig meget fokus på lys. Ja. ja. Altså, hvis du har et vil hold dig væk fra filmen. Hvis ikke du har, så hold det Hvis du ikke ja. har det, så er folk for at udvikle det. Så hold du væk fra filmen. Christian elskede det. Bjerne jeg var det. jeg sad bare og stigede intenst. var forestillet mig, hvordan i klubben der. Ja. Det er fordi, at øh, lige om lidt, der er han jo hjernevasket til at gå ud og købe filmen. Og den første. Og så tror jeg på. Selvfølgelig slår jeg den i hjælp fra regeringen. Nej, nej. Det er bare sådan en øh, hypnose til at gå ud og sælge. Jeg er først har set Ja Så skal du gå ud og købe den Det er sådan hver tredje af det, der er så går du igen at købe. kunne <laughs> køber den igen, på den måde får det i salgstallet op På den måde, så det ja. er en ny film Bare sådan 10 folk der De eneste 10 folk der bliver med at stige på det der <laughs> Det er dem der bare bliver med at købe filmen. Yes Fedt Og så må det delte den ud til deres venner Ja, nu, nu så den jo Gratis ved det her Viaplay'er Ja Så bliver vi også med at se den der, måske ikke Ja Jamen det havde den nok ikke helt forudset. Ej, hvor stort den ene vil bl <laughs> ja, det er svært. Nå, skal vi håbe på at finde en bedre film til næste gang? Ja, øh, følg med næste gang, øh, når vi laver podcast, hvor vi anmelder Universal Soldier 3. Bjarke, vil du sige forvel til vores kære lytter? Den, der er. Ja. Altså, vi siger tak for nu, og vi ses fra med næste gang. Ses.